У глухі темряві ярух розпачливо застогнало дерево. Мабуть, струхятливе від старості, воно довго і хворобливо тягнулося угору гору всі ці сльотаві осінні дні. Та варто було піти снігопаду і взятися мрозцю, як під гнилі його суглоби зламалися, і падаючи, воно протяжно скрикнуло в темряві ночі. Марно благаючи допомоги, чи просячи порятунку. Той розпачливий крик дерев про допомогу почув лише заблуканий сірий вовк, і, вибравшись із лігва, прислухався, чи крик не повториться знову. Але ніч похмуро мовчала, сіявся сніг, чіпляючись за грубу вовчу шерсть, і тоді звір Піддався на поклик голоду і рушив поміж косо криво зрослих по схилу яруги дерев на пошук здобичі. Обачно ступаючи напруженими міцними лапами, він легкою чорною тінню посувався по нерівній місцині, і його зіркі очі вблимали в хисткій пелені снігопаду, як золотаво зелені каганці. Здається, вовк міг би отак обнижпорити всі лісові зарості отут в яругах, наводячи жах на все живе. Та скоро поміж пеньків свіжозрубаних ялин, які знадобились у селі на новорічне свято, вгледів і винюхав дохлу ворону, що стриміла з-під снігу задертим крилом. З'ївши ворону і зоставивши на снігу розкидане чорне пір'я, Вовк темною тінню шугнув назад до старої груші в лігві, під якою сподівався на спочинок. Молодий учитель весна зводиться в досвідка. Зарядка з гантелями, обливання біля колодязя крижаною водою з відра, обтирання колючим полотняним рушником. Зодягнувшись у бахматий бавоняний костюм, Готую сніданок на газовій плиті свого одноосібного будинку, даного колгоспом, торік, як молодому спеціалістові, що за розподілом приїхав до місцевої школи. Будинок необставлено, порожньо, як бубон, бо хіба ж назвеш умаблюванням холодильник, телевізор і магнітофон іще студентських часів. Сніданок зготовлено на двох. Свою долю молодий учитель весна хутко з'їдає. А з другою порцією на порцелянову тарілку покладено варений рис, свинячу піджарку, три консервовані сливки, виловлені з банку компоту, кілька скибушок покраєного батона. Біжить до дерев'яного хліва, що сіріє в снігових сутінках ранку. Відчинивши двері, вмикає у хліві електричне світло, каже Бадьоро. Доброго ранку, Зіновію Клементівичу. Як спалося, як самопочуття. Хлів порожнісінький, як і квартира молодого спеціаліста. Нема ні курей, ні гусей, ні корови, ні свині. В кутку хліва з солом'яної підстилки зводиться «Великий сірий лелека» і зі сну перевальцем вступає до вчителя. «Ну, снідайте, Зіновію Клементійовичу, смачного тобі!» Сірий лелека Зіновій Клементійович, названий на честь інститутського викладача діалектології, якого за його характерну ходу студенти всіх поколінь називали лелекою «дзьобаї риси старілки», Дістає й рум'яну, добре підсмажену шкварку. «Охі ласун із тебе, Зиновію Клементійовичу, охі ласун!» Восени, дощового вечора, повертаючись зі школи в пустельний холостяцький дім, учитель весна побачив на леваді лелеку, який не тікав, з спухнюпленою головою. Легко пішов до рук. «Може, поранений?» Обмацав «ні». «Може, хворий?» Заніс до хліва, з тих пір лелека, і прижився, очунявши та оклигавши. Спочатку, що не дай, верни, дзьоба, та скоро вже не перебирав харчами. Тепер ось, здається, лише ділікатеси і споживав би, але де ті ділікатеси в молодого спеціаліста? Снідай, дай Зіновію